בעזרת השם, ספר העצות המבוארות, מניעות רות א. צריך לדעת כי כל מיני מניעות שמתעוררות אצל האדם, שבגללן אינו יכול לקיים את מצוות התורה ולהתחזק בעבודת השם כראוי, יש לדעת כי השם מטבח שולח אותן בכדי שיתגבר ביתר חשק ורצון לקיום המצוות והמעשים טובים שכנגדן מתעוררות המניות. כי כך הוא טבעו של אדם, שככל שמתרבות המניות, כן מתגברים בו הרצונות והכיסופים לקיים את הדבר שנגדו יתעוררו המניות. על כן, כאשר אדם מישראל בא לקיים מצווה או מעשה טוב, שהם טובה נצחית עבורו, ובפרט כשחפץ לנסוע לצדיק אמיתי. שבזה תלוי כל יהדותו, משום שעל ידי הנשיאה לצדיק, מתחזק הוא מאוד וזוכה לכל המידות טובות, אזי צריך רצון חזק וחשק עז מאוד. על כן, מזמין לו השם יתברך מניעות רבות כדי שיתגבר עליהן ויזכה להתקרבות אמיתית, שלזה יכול לזכות רק על ידי חשק גדול מאוד. לזאת צריך לדעת בהתגברות המניעות, כי הללו נשלחו אליו מאיתו אטבח. כדי שיתגבר עליהן לקיים את המצווה והמעשה טוב בחשק גדול כמובן למעלה. וכאשר הוא זוכה להתגבר בחשק כסופין על המניעות, אזי השם יתברך מסייעו לשבור אותן ולבטלן. הוא יוכל לקיים את המצווה, והדבר הטוב, ובפרט יזכה להוציא לפועל את התקרבותו לצדיק האמת, שזה יסוד ושורש היהדות כמובן בסעיף זה. ב. צריך להבין ולדעת, כי ככל שהמצווה ומעשה טוב חשובים יותר, כן דרושים יותר רצון וכיסופים כדי לקיימן. על כן, מזמין השם מטבח לאדם מניות כבדות יותר, כדי שחפצו ורצונו יתגברו יותר. כי כאמור, ככל שהמניות גדולות יותר, כן מתגבר הרצון להתגבר עליהן יותר. על כן צריך להבין כי כאשר המניות מתגברות מאוד על האדם, להפריו ולמונו מקיום מצווה ומעשה טוב, ובפרט כדי למונו מהתקרבות לצדיק אמיתי. כי כאמור, מי שחפץ באמת להתקרב לצדיק אמיתי, מתעוררות כנגדו מניעות קשות מכל הצדדים, הן בפרנסה, הן בבריאות הגוף, הן מצעד קושיות וספקות במחשבה בענייני אמונה בכמה פרטים, וכיוצא באלה מניעות שונות ומשונות. צריך לדעת ולהבין מהתגברות זו של המניות, כי מצווה זו, או מעשה טוב זה שבאו לידיו, גדולים וחשובים הם מאוד, ובפרט כשמדובר בהתקרבות לצדיק אמת, שהיא גדולה מכל המעשים טובים, כי בזה תלוי כל יהדותו, על כן מתעוררות ומתגברות כנגדו מניות לאין שיעור. אבל כאשר האדם מתגבר ברצון חזק, השם יתברך מסייעו לשבור את המניות ולזכות להתקרבות לצדיק כי זהו הכלל שאין שום מניעה שאי אפשר להתגבר עליה ולשוברה רק צריך להתגבר מאוד בכיסופים עזים כנגד כל מניעה וכשמתגברים ברצון אדיר כראוי אזי השם יתברך מסייע לשבור את כל המניות ולהתקרב באמת לצדיק האמת בשלמות ג. גם צריך לדעת כי דבר זה המבואר בדברי חז"ל, שמי שחפץ היה לקיים מצווה כלשהי, רק מחמת אונס ממניעות גדולות מאוד לא קיים את המצווה, שהשם מטבח מחשיב לו כאילו הוא קיים המצווה. כל זאת אמרו חז"ל לגבי אדם שחפצוי לקיים את המצווה רק כדי לצאת ידי חובתו, ואינו נחשף באמת למצווה לקיימה בפועל ממש. אבל אדם שאינו מסתפק בפטור זה, וחפץ בכל מאודו לקיים המצווה בפועל, יזכה לקיים רצונו. כי באמת חייב יכול כל אדם מישראל לקיים בפועל ממש את המצווה או המעשה טוב שהוא נחשף לקיים, ולא להסתפק ביציאה ידי חובה ברצון לבד. אבל אם הוא מרגיש באמת שעל ידי עקשנותו לקיים את הדבר עלול לצמוח חלילה קלקול או נזק, אזי צריך הוא לחכות ולבקש מהשם יתברך שיעזרו לקיים את המצווה בלי שום קלקול. גם צריך להאמין שעל ידי ההתגברות ברצון עז לקיים בפועל ממש את המצווה או טוב שנחשף לקיימן, אזי השם ידבח יעזרו שיוכל לשבור כל מיני מניות ולקיים בפועל את המצווה ואת המעשה טוב בלי שום קלקולים ונזקים. כי כל המניות שהשם ידבח מזמין לאדם הם כאמור רק כדי שיתעוררו בליבו כיסופים עזים לקיים המצווה, כמבואר בסיפים א' וב'. ד' מי שהלך בתאוות ליבו כל ימיו, ואחר כך התעורר להתבונן כי איבד דרכו עד הנה, ומתחרט על העבר וחפץ באמת ללך בדרך הישר, דרך התורה. אזי השם ידבח מזמין לו מניות. היינו השם מטבח שולח לו ניסיונות ומניעות לנסותו אם מתגבר בחשק וברצון ללך בדרך הישר, אף על פי שהמניות מתגברות עליו למונו מכך. ואם הוכסיל, היינו שאין בו דת אמיתית ואינו מתגבר כראוי, אזי מתבטא אלו מפני הניסיונות והמניות, ופונה לסור אחר התאוות והמידות הרעות חס ושלום. אבל אם בר דעת הוא, אזי הם יתעוררו דווקא על ידי המניות להתקרב אל השם יתבח. היינו ליראת השם וקיום התורה ביתר רצון וחשק. מחמת שמבין כי המניות הן רק ניסיון, הוא באמת מרגישו ורואה את השם יתבח במניות. היינו, הוא מבין באמונה אמיתית שהשם יתבח שלח לו את המניות כדי לנסותו. והוא מרגיש ומאמין שהשם יתבח בעצמו גם נותן בו כוחות לשבור את המניות. על כן אינו מתבטל בפניהם, כי אם להפך, דווקא על ידי המניות מתחזק ביתר חשק ורצון להחזיק עצמו בדרך האמת תמיד. הי, hey, בתחילת ההתקרבות האמיתית עוברים על האדם ניסיונות מניות ואיסורים רבים. הן מקרוביו, הן מאוריין ומאוריו ובני ביתו, הן מאנשים אחרים. וגם ניסיונות ומניות בפרנסה ובבריאות הגוף. וצריך להתגבר כדי לא להיבטל בפני כל המניות, ולהתחזק באמת כראוי. ועל ידי שהוא מתגבר לשבור המניות ולהתחזק באמת, יוצר כלים במוחו לקבל בהם קדושה וטהרה. היינו <coughs> שזוכה לחוכמת האמת ולדעת קדושה. להבין ולהזכיר איך להתחזק ביראת השם ובמידות טובות. שהעדי זה מגיעים ממילא לקדושה ולטהרה. ומי שמתייגע וטורח יותר בעבור יראת השם, וכן מי שעומד יותר בניסיון, ומוכרח לשבר יותר מניות למען ההתקרבות לקדושה, בונה יותר כלים לקבל בהם קדושה וטהרה. היינו שזוכה ליותר חוכמה ודעת אמיתית, שהם עיקר קדושה וטהרה. כי על ידי חוכמת אמת ודעת אמיתית, זוכים לקדושה וטהרה באמת, כך מבואר בליקודי הלכות. ועל ידי זה זוכים ליראת השם באמת, וזוכים להמשיך מהשם נדבך כל ההשפעות טובות, וזוכה להשלים את שם קודשו נדבך. כי עיקר השלמות היא על ידי יראה אמיתית, כמבואר בתהילים, כי אין מחסור ליראיו. היינו, איש אמיתי, אין בו חיסרון. כי על ידי יראה אמיתית זוכים לכל מיני מידות טובות ומעשים טובים. ו. כל הרוצה באמת להיכנס לעבודת השם מטבח, היינו שרוצה ללכת בדרך התורה והאמונה, צריך לדעת שלא יוכל להחזיק עצמו בדרך זה, אלא אם יחשוב בדעתו שהוא יחידי בעולם, ומלבדו אין אדם נוסף, בכדי שלא יידח מדרך האמת על ידי הדעות הכוזבות מאנשי העולם. כמו שהאדמור מפרש את הפסוק אחד היה אברהם היינו, שמן הנמנע היה לאברהם אבינו עליו השלום להחזיק עצמו באמת ובאמונה אמיתית שהיו בליבו, אלא כאשר צייר בדעתו שהוא יחידי בעולם. וכך צריך לנהוג כל מי שחפץ ללכת בדרך השם, כי באמת מי שאינו נוהג לפי התורה והאמונה האמיתית אינו אדם כלל. רק בגלל שהעולם נוהג הפוך, כמובן בדברי חז"ל, אזי לא די שהם יודעים שעיקר האדם הוא זה שהולך בדרך התורה והאמונה, אדרבא, עוד מוסיפים לומר עליו שאינו אדם כלל. על כן צריך כל מי שחפץ ללכת בדרך האמת, לדעת שכל האנשים שהם כנגד דרך האמת אינם אנשים כלל, והם חיות ובהמות בדמות אדם. כמבואה בליקוטי מורן חלק שני, סימן ז', בתורה כי מרחמם ינהגם. וצריך להתחזק בדעה זו כדי לא להיבטל מפני שום אדם החפץ למונעו מדרך האמת ואפילו מפני הוריו ובני או ביתו ובפרט אנשים החפצים למונעו ולדחותו מן האמת צריך שלא להתבטל בפניהם. רק כלך בדרכו של אברהם אבינו אליו השלום כמובער למעלה היינו שיחשוב תמיד שהוא יחידי בעולם. ז. כל המניות המונעות את האדם מעבודת השם יתברך היינו מנהירת השם ומקיום התורה, אף על פי שנדמה לו שאנשים מהמניות רבים וגדולים הם עד שלא יוכל לשברם, אבל באמת אין הדבר כך, כי אין אדם שיש נגדו מניות קשות וכבדות כל כך שלא יוכל לשברם, כאשר הוא מתגבר בחשק ורצון כראוי. כי מה שהאדם אינו מתגבר לשבר את המניות, סיבתו היא כי הרצון והחשק אינם כראוי. כי אם יחשוק וירצה מאוד, יכול האדם לשבר כל מיני מניות. וצריך לדעת ולזכור, כי אין השם מטבח שולח לשום אדם מניות שהן גדולות מכוחו וממוחו. כי מניות אלו הן רק כדי שיוכל לעמוד בניסיון. ואם יתגבר באמת כנגד המניות, ויתבונן באמת ובאמונה אמיתית להרחבות ולעצות שהשם מטבח מזמין לו כדי לשבר את המניות, אזי ירגיש ויראה שהשם יטבח בעצמו כביה חול, מוסטה במניעות, ונותן לו כוח להתחזק ולא להתבטל בפני שום מניעה שבעולם, כמובא בסעיף ד. על כן צריך לדעת כי באמת אין מניעות שאין בכוח האדם לשברן. כי אלו כאמור אך ורק לנסות את האדם אם יתחזק באמת לקיים רצון השם יטבח. וכאשר האדם מתחזק בחשק ורצון כראוי, בטלות כל המניעות. ח, ח. המניעה הגדולה שבכל המניעות היא מניעת המוח. היינו שהאדם אינו מתבונן במוחו ובלבו להבין את גודל מעלת החשיבות של המצווה או המעשה טוב שחפץ לקיים. ומחמת שאינו מבין את חשיבות העניין, אין ליבו ומוחו מחוזקים כראוי בחשק וברצון לקיים את מה שמרגיש במוחו ובאמונתו שהוא צריך לעשות. למשל כאשר מרגיש שהוא צריך לנסוע לצדיקי אמת, אבל מניעות שונות ורבות מעכבות אותו מנסיעתו, אזי אם מוחו וליבו מרגישים ומבינים את האמת כראוי, שכל חיותו תלויה בנסיעה זו ובהתקרבות לצדיקי אמת, ובפרט כאשר הוא חש ומבין שההתקרבות לצדיקי האמת תהיה עבורו טובה נצחית לו לא ולדורותיו, בוודאי לא יתבטל ולא יביט כלל בפני שום מניעה, רק יתגבר בחשק מרובה ורצון עז, עד שיזכה להתקרבות לצדיק האמת בפועל ממש כראוי. ואפילו כאשר זכה הוא בא לצדיק אמת, וכבר שיבר את כל המניות שרצו לעכבו להקב... מן ההתקרבות, רק שבאותו זמן שהוא מצוי במחיצת הצדיק, מתעוררות במוחו קושיות עליו, שמחמת זאת רחוק ליבו מלהאמין בחשיבות הצדיק ובגדלותו, מניעה זו של חסרון אמונה גדולה וקשה היא מכל המניות. וכן בעניין התפילה, כבר לכתחילה מתעוררות מניות רבות, שבגללן אין האדם יכול להתפלל כראוי, ולמרות שהוא זוכה לשבר את כל המניות, עדיין ליבו מעוות מחמת שחודרות בו ובמוחו קושיות חס ושלום על דרכי השם ידבח. היינו הקושייה והתירוץ של צדיק ורע לו, רשע וטוב לו. ומניעה זו של חסרון אמונה, ובפרט חסרון האמונה בהשגחה פרטית, קשה וכבדה היא מכל המניות. כי הקושיות החודרות למוח חלילה על השם ידבח או על צדיק האמת הרי הן אפיקורסות ממש, רחמנא יצלן. והעצה והתיקון לקושיות אלו ולאפיקורסות הם להרבות בתפילה ולצעוק על כך להשם יתברך מעומק הלב. כמו שהאדמורזן מפרש בליקוטי מוהר"ן, שראשי התיבות של הפסוק "שמע ה' קולי אקרא" הם אותיות קושייה. היינו שלעניין קושיות באמונה חס ושלום, אין עצה כי אם לקיים את הפסוק שמה השם קולי אקרא. היינו ריבוי תפילה. על ידי זה יעזור השם יתברך שהקושיות והאפיקורסות יעזבו ויזכה להאמין בהשם יתברך ובצדיקי האמת בשלמות הראויה. ט. עיקר התחזקות היא לב חזק ואמיץ. היינו שהאדם יהיה חזק בלבו ובמוחו באמת שהוא מרגיש שאז בוודאי לא תוכל שום מניעה למונעו ולהרחיקו מן האמת, ובפרט מניעות גשמיות, היינו ממון ופרנסה, או מניעות מצד הוריו, בני ביתו ואנשים אחרים, אשר חפצים למונעו מדרך האמת ומהתקרבות הראויה לאמת, על ידי דיבוריהם הרעים ודברי הליצנות. הבעל ימוכו ולבו חזקים בחשק וברצון, בהתקרבות אמיתית לה' מטבח. היינו, ליראת ה' וקיום התורה, אזי כל המניות בטלות ומבוטלות ואין בהן ממש לעכבו ואז הוא מתקרב אל השם יתברך ולצדיקי האמת בהתקרבות אמיתית. <אח> י. גם צריך לדעת שאדם בעל לבב, היינו שליבו מתעורר באמת להבין ולהרגיש את האמת לאמיתה והוא חפץ בכל ליבו לקיים רצון השם, אזי אין שום מקום שימנעהו מעבודתו יתברך היינו מיראת השם ומקיום התורה, ואינו יכול להתנצל ולומר שמחמת המקום בו הוא נמצא, יכול לעסוק בעבודת השם מטבח. כי מי שיש לו לב השם, אזי כל המקומות בעולם הם כשלו. היינו, בכל מקום ששם הוא נמצא, מתחזק השם וקיום התורה, ואינו מתבייש משום אדם לקיים את מצוות התורה, מה שכל יהודי חייב לקיים על פי השולחן ערוך, כגון ציצית, תפילין, שבת וכו'. וכן מבואר בתורה וביקשתם משם את השם אלוקיך. ופירש הבעל שם טוב הקדוש, זיכרונו לברכה, שבכל מקום שאדם נמצא בו, הוא חייב לחפש דווקא שם את השם מטבח. היינו שחייב להתחזק ביראת השם ובקיום התורה, ולא להתבטל מפני שום מניעה. ומפני שום אדם מלקיים את מצוות התורה המתחייבות לקיימן. אבל צריך ללמוד הרבה את דבריהם ועצותיהם של צדיקי האמת, מכדי לדעת איך להתחזק בשבירת המניעות ולהרבות בתפילה ובתחנונים שהשם יתבח יעזרו לקיים את עצותיהם ודורותיהם של הצדיקי האמת. י"א בדיבורים רעים ובליצנות עלולים הרשעים למנוע חלילה את האדם ולהרחיקו מעבודת השם ומצדיקי אמת יותר מן העץ הרעה. <אז> על כן צריך האדם המחפץ להתקרב אל השם מטבח ולצדיקיו להתחזק בהתחזקות גדולה כדי שלא ייבטל מפני הלצים המלעיגים המסיתים והמונים. ואם יתחזק באמת כראוי בכל כוחותיו ביראת השם בקיום התורה אזי ייבטלו מלפניו כל הלצים והמלהיגים, ויזכה להחזיק עצמו באמת לאמיתה. מקווה א. טבילת מקווה מושיעה מכל מיני צרות. היינו, טבילת מקווה לשם שמיים מסוגלת להציל את האדם מצרות ואיסורים. על כן צריך לדעת ולהאמין. כי כאשר נופלים לצרות ולאיסורים חס ושלום, צריך תכף ללכת לטבול במקווה. רק בוודאי צריכה הטבילה להיות לשם שמיים באמת ובאמונה גדולה. היינו להאמין כי בזכות קדושת המקווה, השם יתברך מושיעו מן הצרות והאיסורים. כמבואר בפסוק: "מקווה ישראל מושיעו בית צרה". ומבואר בספרי אמת כי פירוש הפסוק הוא, שכאשר יהודי נזהר בטבילת מקווה לשם שמיים באמת, השם נטבח מושיעו מכל מיני צרות ואיסורים. טבילה במקווה אף מסוגלת לטייר מכל מיני טומאות וחטאים. כי על ידי המקווה נמשך על אדם דעת גדול. ועל ידי זה ניצולים וחטאים ועוונות, כמובן בדברי חז"ל, שאין אדם עובר עבירה, כי אם נכנסת בו שטות. אבל על ידי נמשך לאדם דעת והוא ניצול מן החטאים ומן העוונות. גם נמשך על האדם, על ידי טבילת מי כבלשם שמיים, חסד עליון מאוד. כנבואה בליקוטי מורן חלק א' סימן נ"ו, ועל זה ניצול מצרות וייסורים, וזוכה לישועות רבות ולחסדים. <coughs> ב. על <coughs> ידי טבילת מי שמיים באמת, זוכים לפרנסה ונקל. כי כאמור למעלה, על ידי זה נמשך על האדם דעת גדול. בואר בליקוטי מוראה סימן נ"ו, כי לפי הגדלת הדעת כן הפרנסה בנקל. והידי טבילת מקווה לשם שמיים ניצולים מכעס וממחלוקת וזוכים לרפואה ולאיכות ימים, וזוכים לעורר לב אנשים לאביהם שבשמיים, היינו ליראת השם מקיום התורה. ג. צריך לדעת כי טבילה במקווה אינה מזיקה. ימי המקווה אינם קרירים מדי. והרופא אומר כי המקווה מזיק חס ושלום, אינו רופא כלל. כי אם המקווה אינם קרירים מדי, אזי הטבילה יפה מאוד לבריאות הגוף. כי בגוף האדם מצויים נקבי זיעה, ועל ידי הזיעה עלול האדם לחלות חלילה. אבל על ידי נפתחים נקבי הזיעה, והפרשת הזיעה טובה מאוד לבריאות האדם. מקווה גם מסוגל להציל מרוצחים. על כן, כאשר נוסעים בדרך, צריך להיזהר מאוד בטבילת מקווה. כמבואר בדברי חז"ל, כל הדרכים בחזקת תכנה. היינו שסכנות שכיחות חס ושלום בכל הדרכים. ועל כן צריך להיזהר מאוד באמירת תפילת הדרך בכוונה ובתאוריות ראויה, וכן צריכים להקפיד בטבילת מקווה תמיד. וכאמור, בפרט בלת מסע לדרכים. וצריך להאמין כי בזכות קדושת המקווה ינצלו מכל מיני סכנות ויזכו לכל מיני אישועות.